Гусарєв, колодій та інші. Основи держави і права. Навчальний посібник. Видавництво Юрінформ. Київ, 1995 рік. Читає Людмила Солодченко. Стук у сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на гарантіях прав людини, важливим є підняття на не необхідний рівень правосвідомості і правової культури громадян України. Велике значення в реалізації цього завдання має правове виховання і правова освіта. Без глибоких знань прав Свобод, чинного законодавства стає неможливим процес входження України в європейську і світову спільноту. Правова освіта в Україні здійснюється у відповідності з діючою освітнянською системою в середніх школах, училищах, технікумах, інститутах, університетах, та інших державних і приватних навчальних закладах. В системі органів внутрішніх справ правове виховання реалізується А. Шляхом початкової підготовки міліціонерів Б. В училищах системи МВС В. В інститутах і університетах МВС Г. В Українській академії внутрішніх справ. Д. На факультетах і курсах підвищення кваліфікації працівників ОВС. Підготовлений колективом авторів Української академії внутрішніх справ навчальний посібник має на меті допомогти учням середніх шкіл Оволодіти юридичними знаннями в межах діючої в системі Міністерства освіти України програми з основ держави і права б. Надати допомогу абітурієнтам при складанні вступних іспитів з основ держави і права у навчальні заклади системи МВФ. в. Бути корисним для тих, хто вивчає права в неюридичних вузах і технікумах. У цьому посібнику, згідно з діючими програмами, дається характеристика виникнення держави і права, визначення понять держави, права, законності і юридичної відповідальності, конституційного цивільного, трудового, екологічного, житлового, шлюбно-сімейного, адміністративного, кримінального, підприємницького законодавства, а також законодавства про судочинство, прокуратуру, адвокатуру та інші правоохоронні органи. При формулюванні окремих визначень були використані роботи професора П. М. Рабіновича – славник термінів і визначень загальної теорії держави і права, що підготовлений авторським колективом кафедри теорії держави, права і політики Української академії внутрішніх справ. Автори будуть вдячні читачам за зауваження щодо удосконалення навчального посібника, який можна надсилати за адресою Київ, 35, Площа Солом'янська, 1, Українська академія внутрішніх справ. Розділ перший. Загальнотеоретичні питання держави і права. Глава перша. Історичні закономірності зародження держави і права.